Somebody Din partea emisiunii creștine de radio, Evanghelia Lumina Vieții, vi se aduce, iubiți ascultători, programul I-122. La microfon este preotul Valeriu, care în următoarele minute își va începe studiul cu ocazia versetului 3 din capitolul 10 al Evangheliei după Ioan. Înainte de acesta, dați-mi voie să vă citesc o scurtă conversație dintre un mare talentat pianist și un evanghelist, un prieten de al său. Spune că acest pianist talentat observase că prietenul său evanghelist nu prețuia muzica unui compozitor oarecare. Într-o zi, când aștepta vizita lui, se așeză în fața instrumentului său preferat, hotărât să împărtășească prietenului plăcerea pe care o simțea. Fii foarte atent, dragul meu, în timp ce îți voi cânta această bucată," îi zise. Și își puse într-adevăr tot sufletul în executarea ei. După ultimul acord, se întoarse către prietenul său și zise, Ei, ce gândești? Hmm, ceea ce gândeam și mai înainte, aceasta nu îmi spune mare lucru." Vai, cum? Este cu neputință să asculți o asemenea bucată fără să vibrezi? Este cu putință? Să asculți așa ceva și să nu vibrezi? Mă dezamăgești!" Dragul meu," răspunse evanghelistul, de câte ori am fost și eu mai mult decât dezamăgit? De câte ori am expus în fața ta adevărurile cele mai înalte cu privire la mântuirea fără plată pe care Dumnezeu o oferă tuturor oamenilor și îmi spuneam, de data aceasta inima sa va vibra, va veni la mântuitorul în simțământul totale sale mizerii, va apuca prin credință mâna întinsă spre el pentru a-l mântui. Dar niciodată, niciodată tu n-ai făcut niciun pas spre Dumnezeu. Atunci spuneam și eu despre tine, ceea ce spui și tu acum despre mine. Este cu putință ca el să n urechi? Iubite ascultător, se poate să nu guști cu tare sau cu tare muzică, dar... Să treci cu nepăsare prin fața crucii Domnului Isus Hristos este mai mult decât trist, este cu mult mai grav și cu urmări mult mai grele. Cuvântul lui Dumnezeu întreabă, cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare? Astăzi, când în țările așa zis creștine, găsești biserici la tot pasul, găsești troițe pe la țară, cruci pe aici și pe acolo, cum poți să spui că n-ai cunoscut despre Domnul Isus Hristos, că n-ai auzit despre El? Problema se pune că doar ai trecut pe lângă ele nepăsător, dar n-ai întrebat niciodată de ce totuși a murit Domnul Hristos. Căci dacă ai fi ascultat, dacă ai fi întrebat de ce a murit Domnul Isus Hristos, ai fi aflat că a murit ca tu să fii mântuit, să fii izbăvit din felul vechi de viețuire și să vii la o viață nouă adusă de El aici pe pământ și atunci ai fi aflat fericirea. Să știți că am o veste foarte tristă pentru toți locuitorii din țările așa zise creștine, printre care se numeră și țara noastră, și anume, în timp ce din țările păgâne oamenii vor fi judecați foarte ușor, pentru motivul că ei, cei mai mulți dintre ei, nici n-au auzit despre Domnul Hristos, aceștia din țările așa zise creștine, care ascultă pe toate căile și pe radio și prin televiziune, care văd cruci la toate colțurile de străzi, care văd biserici pe peste tot, au auzit despre Evanghelie, în țările acestea unde Biblii se găsesc la libera discreție a fiecăruia, oamenii aceștia vor fi judecați cu mult mai aspru decât cei din țările păgâne, pentru că ei au avut la îndemâna lor vestea bună a Evangheliei, dar s-au arătat nepăsători față de ea. Să facă bunul Dumnezeu, ca rezultatul acestor programe să fie trezirea din această stare a multora, dacă este posibil a tuturor celor care o ascultă. Apropiindu-ne de mesajul zilei de astăzi, cerem binecuvântarea Ta, Doamne, asupra Lui, cu un duh de trezire a tuturor celor care participă la ascultarea Lui. Dorim să faci aceasta pentru slava Ta și bucuria noastră veșnică. Amin. În ziua judecății... Toate chemările, toate modalitățile prin care Dumnezeu ne-a chemat, ne vor judeca. Te va osândi pe tine dacă nu vii la Hristos, și ce îți pare acum, prieteni, și ce îți pare dușmănos. Te va osândi pe tine dacă nu vii la Cristos. Și ce-ți pare acum, prieten, și ce-ți pare dușmanos? Te va din pe tine, dacă nu vii la Hristos. Facă Dumnezeu ca ascultătorii programului acesteia de radio să fie excluși din această tristă situație de a fi osândiți de cuvântul pe care l-au auzit și l-au călcat. Noi toți ascultătorii acestei emisiuni să facem parte din binecuvântații Tatălui care am ascultat cuvântul și l-am împlinit spre lauda lui, spre bucuria lui veșnică, dar nu mai puțin și a noastră. Mare bucurie va fi în cer din partea Domnului pentru fiecare ascultător care a primit vestea lui că își va vedea acolo rodul suferințelor Domnului Hristos și se va bucura de fiecare în parte. Dar să nu credeți că bucuria noastră va fi mai mică. Bucuria noastră va fi nețărmurită că am fost căpați de aici de pe pământ și am fost duși în slava veșnică. Și mare bucurie va fi pentru noi că ne-am luat o parte din timpul nostru cât am fost pe pământ și am ascultat la aceste programe, mai ales pentru că aceste programe ne-au îndemnat să citim Sfântul Cuvânt al Lui Dumnezeu, singura călăuză sigură a noastră spre veșnicia fericită. Apropiindu-ne și acum de cuvântul lui Dumnezeu, așa cum am anunțat în deschidere, vom citi versetul 3, pentru început din Evanghelia după Ioan, capitolul 10, urmat de explicațiile care îl acompaniază. Versetul sună în felul următor. Portarul îi deschide și oile aud glasul lui. El își cheamă oile pe nume și le scoate afară din staul. Capitolul 10 se ocupă de Domnul Isus și ni-l prezintă ca pe ușă și staul, el este păstorul și oaia și în celelalte posturi în care ni-l va arăta capitolul respectiv. Aici Domnul Isus ne vorbește despre faptul că portarul îi deschide și oile îi aud glasul. El își cheamă oile pe nume și le scoate afară din staul, după ce mai întâi ne vorbise în versetul 2 că cine intră pe ușă este păstorul oilor. La staul este un portar care deschide ușa ca să iasă oile la chemarea păstorului. Cine o fi portarul despre care vorbește Domnul Iisus în pildă aceasta? După cele arătate de Sfânta Scriptură, Duhul Sfânt este acest portar care veghează în timpul nopții înăuntru staulului, adică asupra Bisericii lui Hristos, ca să nu pătrundă hoții, Duhul lumesc, înăuntru. Portarul îi deschide și oile aud glasul lui al păstorului. Oile adevărate și sănătoase aud, au urechi de auzit, ele aud glasul păstorului. Numai păcătoșii care au venit la Domnul Isus, care au dorit după el, au devenit oi din turma sa și sunt adăpostite în staulul său în biserică. Oile intrate în staul aud, ele pot auzi glasul păstorului. Numai după ce ai intrat în trupul lui Hristos prin nașterea din nou, poți deosebi glasul adevărului. Ni se arată aici că păstorul își cheamă oile pe nume. Zacheie, dă-te jos de grabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta, spune Domnul Isus lui Zacheu vameșul în Luca 19. Iată o oaie chemată pe nume. Și ce mirat va fi fost Zacheu când și-a auzit numele? Faptul acesta trebuie să-l fi zguduit adânc. L-a primit în casă cu bucurie, iar Domnul spune, astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta. Tot așa cu mulți alții. Și în ziua de astăzi este așa. El cunoaște pe fiecare și-l cheamă pe nume. Cum vine asta? S-ar putea întreba cineva nedumerit. Iată cum. Când citind cuvântul lui Dumnezeu sau vreo carte care explică cuvântul lui Dumnezeu, sau când asculti vestirea Evangheliei cum o asculti acum în momentul acesta la aparatul de radio, sau când stai de vorbă cu un credincios și ți se dezvăluie în față lucruri care se potrivesc așa de bine cu tine încât zici în gândul tău chiar eu sunt acela, Negreșit că atunci ești chemat pe nume și ți se vorbește, ție direct. O, de a-i asculta atunci glasul lui. O, de nu te-ai dat după alte lucruri până nu vei desluși glasul bunului păstor. O, de a asculta îndemnul ca să nu cumva să fii vreodată, potrivit cântării care am auzit-o, acuzat în loc să fi binecuvântat de pe urma ascultării cuvântului său. Spune Domnul Isus aici și le scoate afară din staul. În staul nu crește iarbă pentru hrana oilor. Ca să găsească această hrană, trebuie să iasă afară din el. Oile sunt în staul, în biserica cea vie, dar ele nu se hrănesc în staul, adică din ceea ce este biserica. Trupul nu se hrănește din sine, ci din afara sa. Biserica nu se hrănește din sine, ci din Hristos. Pentru hrană trebuie să ieșim din îngrădiri, forme și rânduieli omenești să ieșim pe pășunea largă a cuvântului lui Dumnezeu. În cartea prorocului Maleahie la capitolul 4, versetul 2 spune Veți ieși și veți sări, adică numai în lărgimea în pășunea adevărului te poți mișca în voie, poți alerga și poți sări de bucurie. Păstorul își cheamă oile pe nume și le scoate afară din staul. Domnul Isus, marele păstor, scoate oile. Cine aude glasul lui, iese afară. În altă traducere spune le mână afară, adică le scoate cu forța. Dacă suntem oia ale lui Hristos, el face tot ce este în putință să nu aive o oaie bolnavă, pentru că el este păstorul cel bun care își paște oile pe cele mai bune pășune. La versetul 4, spune în continuare Domnul Isus: După ce și-a scos toate oile, merge înaintea lor, și oile merg după el, pentru că îi cunosc glasul. Domnul Isus, păstorul cel bun, are în vedere toate oile sale ca să nu rămână niciuna în staul când e vorba să le ducă la pășune. Să nu rămână niciuna în vreun loc închis când este vorba de înaintare spre ținta așezată în Dumnezeu. Să nu rămână niciuna în urmă când este vorba de alergare pe calea cea nouă și vie. El scoate toate oile și are grijă de toate fără părtinire. Din orice îngrădire ne scoate scumpul nostru păstor și după ce ne scoate nu ne lasă singuri, ci se așează înaintea noastră și ne cheamă să mergem după el. După ce și-a scos toate oile, merge înaintea lor. Numai oile ieșite la loc liber pot merge după păstor. Și îi spune că merge înainte. acesta e drumul luminii, acesta e drumul Domnului Hristos, acesta e drumul adevăraților săi urmași. Cine este oaia lui Hristos merge fără abatere după el, după felul lui de-a fi și nu se oprește niciodată. Cine stă pe loc nu-i oaie din turma lui Hristos sau e bolnavă. Și oile merg după el pentru că-i cunosc glasul. Unui om i se furase odată o oaie. A bănuit cine a furat-o și a dovedit că acela i-a furat-o. Dar să spune în turna că oaia este a lui. Păgubașul l-a dus la judecată. Judecătorul a poruncit să vină amândoi la judecătorie și să aducă și oaia cu ei. A ținut pe hoț cu oaia în camera de judecată, iar pe păgubaș l-a închis într-o cameră alăturată. Apoi a poruncit hoțului să strige oaia pe nume. Hoțul s-a supus, dar oaia nu se simchisea de strigarea lui. Judecătorul a poruncit atunci păgubașului să strige oaia. Când și-a auzit numele din gura stăpânului ei, oaia s-a îndreptat spre ușa de unde îi venea glasul. În felul acesta s-a făcut dovada că oaia fusese în adevăr furată și a fost înapoiată adevăratului stăpân. Oilor le merge numele că sunt proaste și orfii, dar tot au și ele un lucru bun. Cunosc glasul păstorului. Tot așa le merge numele și celor credincioși, că sunt proști, fără carte, mărginiți, bigoți, rătăciți. Totuși, ei au un lucru care îi deosebește de toți ceilalți oameni. Cunosc glasul Domnului Isus, marele lor păstor și îi urmează lui. Ce folos să fii deștept să ai toată lumea dacă la sfârșitul vieții te așteaptă un iad veșnic? Ce folos este să fii mare pe pământ și să nu cunoști glasul celui care te duce în cer? Slavă lui Dumnezeu pentru toți aceia care, indiferent de condiția lor intelectuală și socială, cunosc glasul marelui păstor care la urmă îi va duce în veșnicia fericită. Așadar, păstorul merge înaintea lor și oile merg după el. Mântuitorul nostru este pilda noastră în toate privințele și ne îndeamnă să privim necurmat la el, care se află totdeauna înaintea noastră. Cum este el, așa trebuie să fim și noi, urmașii lui, pentru semenii noștri. Să fim cei din tâi înainte în fapte bune, cei din tâi, în dragoste, cei din tâi, în ascultare de Dumnezeu ca să slujim spre mântuire tuturor. După ce și-a scos toate oile, merge înaintea lor și oile merg după el pentru că îi cunosc glasul. Iată încă un gând. După ce se va împlini numărul de plin al bisericii, toate oile, cum spune aici, atunci Domnul Isus, mirele iubit, va veni și își va scoate pe toți ai săi din îngrăditura pământului și va merge împreună cu ei în fruntea lor într-o stare nouă, în pășunea cea veșnică, unde nu mai este nicio teamă de vrăjmași și unde nu se mai vede nici o lacrimă. Slăvit să fie el pentru minunata sau rânduire. În versetul următor, versetul 5, Domnul Iisus spune Nu merg deloc după un străin, ci fug de el pentru că nu cunosc glasul străinilor. Nu este nevoie să cunoști pe toți străinii care se dau drept păstori, ci să cunoști bine numai glasul lui Hristos, păstorul cel bun. Atunci nu te vei mai rătăci. Dar ca să cunoști glasul păstorului cel bun, trebuie să stai numai cu el și să nu stai numai din când în când, ci tot timpul, ca să te obișnuiești cu glasul lui. Adevăratele oi ale lui Hristos nu merg deloc după străini, ele au Duhul lui Hristos și prin Duhul lui cunosc duhurile străine. Când se prezintă Duhul străin, în preajma lor îl resping. Nu au curiozitatea să-L urmeze nici măcar un pas. Prin Duhul lui Hristos oile lui cunosc hrana cea bună. Ele nu mănâncă iarbă otrăvitoare adică învățături străine de cuvântul scris al adevărului său. Dacă noi cunoaștem glasul cuvântul păstorului Hristos... Nu ne mai poate înșela vreun glas străin. Nu merg deloc după un străin, ci fug de el. Oile lui Hristos nici măcar nu stau în preajma străinilor, ci fug de ei. Semnul că ești al lui Hristos este faptul că fugi de tot ce e străin de el, de felul lui de a fi. Nu cunosc glasul străinilor. Câte glasuri bat la ușa inimii omului cerând să fie urmate. Glasuri din lăuntru și glasuri din afară glasuri de la lume și glasuri de la diavolul, glasuri și îndemnuri bune, altele glasuri și îndemnuri rele. O fată trece pe stradă. Un tânăr îi spune câteva cuvinte. Fata se face roșie în obraz. Tânărul urmează, spune tot mai multe vorbe amăgitoare. Fata crede că poate să-i spună să o lase în pace. Atâta a fost tânărului, care de acum de ce-și lega vorba, de vorbele ei, și ajunge tot mai stăruitor. În timpul acesta... În lăuntru, în fată, pare a se micșora împotrivirea. Nu-i se mai pare ceva rău că ar putea să mai spună câteva vorbe acelui tânăr. Și tot așa până când îi vezi vorbind ca doi prieteni, mai pe urmă merg la braț ca doi îndrăgostiți și cine știe unde mai ajung, poate chiar la ceva care să-i ca o povară toată viața. Și aceasta, din pricina faptului că a dat ascultare unui glas străin, unui glas amăgitor. Așa se întâmplă și cu învățătură străină de cuvântul scris al lui Dumnezeu. Care-i scăparea? Închide ușa unor astfel de glasuri. Dar mai bine roagă pe Domnul Isus să o închidă și atunci va fi mai bine închisă când în adevăr El este păstorul tău al cărui glas îi cunoști și îl urmezi. Nu cunosc glasul străinilor. Un om de prin America a călătorit cândva printr-o țară din Orient și a văzut în drumul lui o turmă de vreo 700-800 de oi. Însă turma aceea era alcătuită din trei turme cu trei păstori deosebiți. Cum își va fi despărțind fiecare turma lui? se întreba omul. Foarte simplu, răspunse unul din păstori. Strigăm fiecare oile noastre și ele vin singure. Ia să văd, zise acel om. Atunci unul din păstori a început să strige oile și ele, cum auzeau, se desprindeau din mijlocul celorlalte și veneau la păstorul lor. Omul acela a încercat și el să facă același lucru, strigând numele la câteva oi, dar oile nu se clinteau din loc. Poate că nu vin după mine, zise el, pentru că sunt îmbrăcat altfel și s-a îmbrăcat cu hainele unuia din păstori, schimbând glasul ca să semene cu ala ceruia. Dar oile erau ca și cum nu le-ar fi strigat nimeni. Ele nu cunoșteau glasul străinului și de aceea nici nu mergeau după el. Câtă învățătură pentru cei ce fac parte din turma Domnului Isus? Facă Domnul să nu trecem ușor peste adevărul lui, ci să ni l însușim spre mântuirea și desăvârșirea noastră și spre slava lui. Cu acestea, Domnul Isus a încheiat pilda care a vrut să le spună, și în versetul 6 citim: Isus le-a spus această pildă, dar ei n-au înțeles despre ce le vorbea. Domnul Isus vorbea când într-un fel, când în altul, având în vedere, fără întrerupere, adevărul său dător de lumină și de viață. Pildele și asemănările, semnele și minunile, învățăturile și sfaturile sale directe, fără pildă, toate urmăreau aceeași țintă, și anume izbăvirea omului din robia păcatului și a morții. Dar de cele mai multe ori, ascultătorii lui nu-l înțelegeau și mai ales nu-l înțelegeau, nu înțelegeau fariseii și cărturarii, adică pătura cea mai religioasă care trăia de pe urma religiei. Interesul și slava de șartă sunt cei mai mari dușmani care se așează în calea omului ca să nu poată ajunge la adevăr. Iisus le-a spus, dar ei n-au înțeles. Domnul Iisus, felul lui de-a fi, cuvântul său scris, vorbește și astăzi. Înțelegem noi? Vrem să înțelegem? Dacă nu ne lepădăm de noi înșine și de tot ce avem, cum ar fi interese personale, interese de cultul căruia aparține de partidă religioasă, dacă nu ne repădăm de interesele familiare, de slavă de șaptă și câte atâtea altele, dacă nu ne repădăm de toate acestea, nu putem înțelege glasul, cuvântul Domnului Isus. Cine umblă după împlinirea voiei sale sau voia grupului din care face parte, nu poate înțelege pe cel care a renunțat la voia și la slava sa total. Cine vrea să cunoască adevărul pe alte căi decât calea arătată de Domnul Isus, se trudește zadarnic. Dar cine primește condiția pusă de el, acela ajunge la nașterea din nou, adică devine oaie din turma lui și oile lui îi cunosc glasul și-l urmează. Să luăm bine seama ca să vedem că Domnul nu spune oilor sale să-l urmeze, ci ele, fără nicio silință de din afară, îl urmează pentru că îi cunosc glasul. Este o lege în lor care nu le lasă în voia pornirilor lor firești, ci vin după Marele Păstor. El dă oilor sale aceste însușiri cerești, el le toarnă în inimă dragoste și înțelepciune ca să poată deosebi ce este adevăr și ce este minciună, ce ține de Marele Păstor și ce este străin de el. Dragul meu ascultător, tu ești oaie din turma Domnului Isus. Lucrul acesta se vede din viața pe care o trăiești. urmându l pe el sau pe tine, urmând pe vreun om sau un grup de oameni, din felul și din persoana pe care urmezi, se vede al cui ești și cui aparți. Cercetează-te până nu este prea târziu și ia hotărârea care trebuie. Vezi dacă cunoști glasul Domnului Isus și urmezi învățăturile cuvântului său, ești fericit. Și mergi înainte după păstorul cel bun. Dacă nu, grăbește-te și vin înaintea Domnului Isus, cere să te nască din nou, să-ți dea firea Lui, ca să-L poți cunoaște și apoi să-L poți urma pe El. În versetul 6, Domnul Isus, după ce le-a spus pildă aceasta și ei n-au înțeles, le-a zis din nou, Adevărat, adevărat vă spun că eu sunt ușa oilor. Mereu, mereu ne zice câte ceva Domnul Isus, ca să ne învețe limpe de adevărul să și să ne statornecească viața în el pentru totdeauna. Dar suntem noi gata să-l ascultăm? Ferice de cel care nu se împotrivește atunci când Mântuitorul îi vorbește. Eu sunt ușa oilor. Oaia este un animal nu prea mare, așa că n-are nevoie de o ușă mare cum ar fi o ușă de graj, ci de o ușiță mai mică, joasă și îngustă. Ca să intri pe o astfel de ușă, trebuie să te apleci și să n-ai nimic în spinare. Iată pe ce ușă se intră la oi. Credincioșii sunt numiți oi ale Domnului Isus. Ca să intre cineva în ceata lor, trebuie să vină la Domnul Isus să se smerească și să fi scăpat de sarcina de păcate. Omul care păstrează încă păreri bune despre sine însuși, care se crede că este altceva decât un păcătos notoriu, care mai pune preț pe evlavia lui, pe cultura lui, pe religia lui, pe averea lui, pe creșterea lui, pe familia din care face parte, pe viața mai altfel pe care a dus-o el. Un om care pune preț pe faptele bune pe care le-a făcut el. Un astfel de om nu s-a smerit și de aceea nici Dumnezeu nu-i dă har. Un astfel de om n-are nici dorință, nici plăcere de ceata oilor și negreșit, nici de păstorul lor. Astfel de oameni nu văd ce sarcină de păcate au în spinare și nici nu caută să scape de ea. Și dacă astfel de oameni se strecoară cumva în rândul credincioșilor, curând va ieși la iveală că nu sunt oile Domnului Isus. Faptul că numai cei smeriți care se fac mici pot intra pe ușă a mai spus-o nostru ucenicilor săi spus el în Matei 18, adevărat vă spun că dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu și nu vă veți face ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Într-una din rugăciunile sale către tatăl ceresc, el zicea, te laud tată, Doamne al cerului și al pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepci și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Da, tată, te laud pentru că așa ai găsit-o cu cale. Felul de a fi al pruncilor este semnul că ai trecut prin ușă. și Domnului Isus au avut totdeauna putere și biruință când au rămas mici. Binecuvântat să fie Domnul pentru dragostea sa stăruitoare, care ne învață adevărul dătător de mântuire și fericire. El nu obosește iertând, iubind și învățând pe toți lui, pe toți care se deschid spre el. Iubiți ascultători, suntem și noi din ceata celor binecuvântați care se deschid spre el, Facă Domnul să fim. Și dacă suntem din ceata aceasta, să facă Domnul ca mesajele pe care le ascultăm să ne limpezească și mai mult glasul Domnului sus, să ne aprindă și mai mult focul după El și de dragostea Lui și să-L urmăm mai neabătuți decât l-am urmat până acum. Cu aceste îndemnuri minunate, aducem la cunoștință încheierea programului I-122, care vă vine cu multă dragoste din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie și să rămână peste noi de acum și până în veac, așa cum ne-a pregătit-o scumpul mântuitor Domnul Iisus Hristos, a căruia să fie slava acum și în vecii vecilor. Amin. Și acum, iubiți ascultători, pentru că ne-a rămas un răgaz mic de timp, doresc să-l folosesc din citire poeziei Suflete ce cauți pe Domnul Suflete ce cauți pe Domnul și dorești iertarea, multe căi par bune, însă una e cărarea spre lumina mântuirii, una e doar cărarea. Nu sta în vorbă cu străinul, nu-l primi când vine, nu te abate niciodată spre însoțiri străine, căci te pierzi pe totdeauna cu însoțiri străine. Nu-ți pleca urechea șaptei guri rătăcite, fugi de săvârșirea faptei rele și oprite. Rătăcire rodul faptei rele și oprite. Lasă-l pe străin și lasă neagra lui cărare. Stai cu dragostea acasă, necrintit și tare. Întra lui Isus credință, necrintit și tare. Amin. În numai am prin lume în ispitele haine peste tot Isuse Doamne nu mai har lut oameni nu mai har Mă păstrează nence, el mă face, el mă ține, credincios cu adevărul. Nu mai varul, nu mai varul, mă postrează nence. El mă ține, credincio în ce